Були і нема. Червоні вдерлися в село. Щоправда, кількох занесли на руках. Серед них і комісара Чаріна Броварського, котрий ухитрився впіймати кулю якраз у те місце, де начіплюють ордени. Не щастило червоним командирам у Горбулеві, але Чаріну Броварському поталанило в тому, що для нього була вже готова могила. Коли червонармійці пішли на цвинтар копати яму для комісара, то з радістю закмітили купу сирої землі, біля якої вже зяяла яма. Туди вони й укинули Чаріна Броварського з великими почистями, після чого розповзлися по селу. Ходили по хатах зі своєю старою піснею. «Жар, сука, яїшницю, Став на стол водку і ліпі вареніки твою мать!» Карміла падла бандитів. тепер і нас покорміш». Удаючи, що шукають бандитів, червоні вешталися по коморах, степках. Зноска. Степка – приміщення в поліській хаті, де зберігають продукти харчування. Заглядали в скрині, по запічках, і оскільки цього разу ночувати в селі не збиралися, то грибли все, що підверталося під руку. Хліб, сало, полотно – Заполоч, курей, піря літало по всьому селі. Квашинину запихали в кишені й за пазуху, розсіл дзюрками витікав з під холош. Від них ішов щурячий сморід, такий їдкий, що навіть коти розбігалися з диким нявчанням. Ну, вже всяких набачилися, казали горболівці, німців, австріяків, кадюків, а такої. Ненажерливої голосрачі ще не було. У когось завалили кабана і уже смалили його серед села над Ставком, до якого впадала річечка Свинолушка. А туди далі в бік кутка Лапаївки над Свинолушкою у берегових заростях був замаскований рушничний верстат Соколовського, септо зброярня. Ніхто ніколи не ходив через ту місцину, заклята вона була. Водила там людей нечиста сила, не один горбулівець блудив ночами над свинолужкою, і ніколи це добром не закінчувалося. Не знав цього один миловидний солдатик, щось понесло його понад річечкою в ті густі верболози. Кращий за інших був цей кучерявий хлопчина. Може, ще не встиг стати звіром, бо всі москалі справляли нужду прямо на вигоні біля ставка – а він вирішив пройтися берегом річки Струмочка. І шов і шов, поки не набрів на вхід у якусь немов печеру, але з дверима і замком. Він нюхом відчув, що тут якась хитра бандитська схованка і вже хотів гукнути своїх, як раптом покликали його. «Ей, солдатік!» Кучерявенький озирнувся і ледь не присвиснув. За три сажні від нього – Стояла молодесенька дівчина в тоненькій літній сукні і так заклично до нього сміхалася, що можна було здуріти. Як тебя зовут? – граливо спитала вона. – Меня? – кучерявий ковтнув повітря. – Міхей, а тебя? – Догоніш, узнаєш. Дивлячись йому в очі, дівчина позаткувала від нього на кілька кроків. Не вір'ячи такому щастю, Кучерявий теж нерішуче ступив уперед і зупинився. «Ну, не бойся, Міхеюшка!» – підохотила вона і знов відступила на крок другий, а він так само боязко наблизився до дівчини. Це вже було схоже на гру, яка от-от розгориться. «Давай, радімо!» Він перший рванув з місця, і дівчина теж помчала вздовж берега понад річкою. Бігла вона легко та пружно, то підпускаючи його ближче, то знову відриваючись. Іноді він уже майже діставав її рукою, та в останню мить дівчина додавала швидкості, і він хапав у жменю повітря. Вона бігла босоніж, а на ньому були важкі черевики з обмотками до колін. Через те кучерявий не міг її швидко догнати – Перед ним миготіли її струнки ноги, сукня від бігу злітала вгору, відкриваючи вище дівочу звабу. Солдат від того дурів, ще дужче налягав на ноги, змахуючи з обличчя гарячий під, та знову ловив у жменю лише вітер. Коли здавалося, що ні, йому її не догнати, дівчина враз спіткнулася і впала на моріжок. Кучерявий майже налетів на неї. Не вірячи такому щастю, він навалився на дівчину, почав тикатися засапаним ротом у її шию, волосся, щоки, вуста. Відчуваючи гостру, нестримну насолоду, він здивувався, що дівчина не дуже й пручається, не кричить, не кличе нікого на допомогу, хіба що злегка опинається, ховаючи стиснуті губи. Від солодкої втіхи йому аж кульнуло в серце. Він навіть не встиг відчути болю, коли стелева в'язальна шпиця, яку дівчина вихопила з тугої золотої коси, увійшла йому в гроди. Він затих миттєво. Здувся як проколений міхур, дівчина скинула його з себе на зелену траву. Якийсь час вона дивилася в його трохи здивоване, але загалом спокійне лице. Їй зовсім не було страшно від того, що вона вперше вбила людину. Дівчина ще не повірила до кінця, що це таки сталося. На його грудях не було крові, і їй здавалося, що він ще може ожити. Ось ось підведе голову, схопиться на ноги і знов кинеться їй наздоганяти. Від цього їй було тривожно і трохи моторошно. Однак Зайда не ворушився, не дихав, хоча й змінювався з лиця. Але теж були порухи не життя, а смерті. Вона подивилася на шпицю, яку тримала в руці, і на ній теж не побачила крові. Довгий сталевий дротик був чистий, ніби ним проткнули не серце, а клубок вовни. Однак дівчина не сховала шпицю в косу. Вона хотіла її викинути в річку та передумала і заструмила під кору старої верби. Розділ шостий. Біля Фастова курінь сотника Станіміра потрапив у таке прикре оточення, що, здавалося, їм прийшла Амба. Спершу все було якнайліпше. Після гарматного обстрілу ворожих позицій вони пішли в наступ і біля три лісів зім'яли червону лаву, змусивши її до відвороту. Розпорошений ворог, безладно відстрілюючись, тікав уздовж залізниці. Збадьорені успіхом стрільці щодуху поперли вперед, але тут із-за насипу вихопилася червона кіннота і з дикунським галайканням почала огинати їхнє запілля. Станімір відчув, як у нього всередині щось обірвалося. Замішання охопило старшин, стрільців. Мирон Герняк намагався згадати команду, яку подають під таку смертельну облогу, але на думку спливло.